Acest fericit Pavel era plugar dintr-un sat de prin Egipt, zmerit, neiscusit și fără de răutate. S-a însurat cu o femeie frumoasă la față, dar urâtă cu viața și cu năravurile. Căci aceasta, înșelându-l în credință, era desfrânată. Păcea păcate urâte. Odată venind el de la câmp, acasă, a găsit pe femeia lui cu altul, iar el zâmbind puțin, a zis către cela care era desfrânat, Bine, bine, să știi că nu-mi pasă, dar mă jur pe Iisus că nu voi mai trăi mult cu dânsa, iar tu s-o iei pe ea de nevastă și copiii să-i hrănești, iar eu mă voi duce și mă voi face călugăr. Și îndată lăsându-le toate, a ieșit din casă și nimănui n-a spus nimic, nici a clefetit pe femeia lui cea desfrânată și tăcând s-a dus în pustie. Mergând el la cuviosul Antonie cel Mare, a bătut în ușa chilii lui și l-a întrebat Antonie, ce voi ești tu, omule? a Pavel, vreau să mă fac călugăr cu vioase, părinte. Iar Antonie, văzându-l că este bătrân, i-a zis, acum tu, bătrânule, fiind aproape de 60 de ani, nu vei putea să fii călugăr și să mergi în sat și să lucrezi mulțumind lui Dumnezeu. Pentru că nu vei putea răbda ostenelele pustiei și supărările. Iar Pavel i-a zis, Orice mă vei învăța, părinte, voi face. Iar Antonie din nou i-a zis, Ți-am spus că ești bătrân și nu vei putea să fii călugăl. Du-te de aici. Iar de voi ești cu orice chip, Mergi la o mănăstire unde se află mai mulți frați Care vor putea să spoarte slăbiciunea ta. Pentru că eu aici viețuiesc singur și câte cinci zile nu guz nimic, de aceea nu vei putea ca să viețuiești aici cu mine. Zicând acestea, Antonii a închis ușa și trei zile n-a ieșit din chilia sa pentru acel bătrân, iar acesta Pavel nu s-a depărtat de acolo. A patra a zi a deschis Antonie ușa și văzând pe Pavel că nu se dusese, iarăși îl izgoni zicându-i, Du-te, du-te de aici, bătrânule, pentru ce mă superi? Ți-am spus că nu vei putea să rămâi aici." a bătrânul, Vreau să mor aici, părinte, dar nu mă voi duce, nu mă izgoni de aici." Văzându-l Antonie, Sfântul, că nu adusese cu sine nici pâine, nici apă, și de patru zile este fără de hrană, a gândit în sine bătrânul acesta, acesta fiind neobișnuit a păsti așa mult, va muri de foame și va fi asupra sufletului meu păcatul lui. Deci l-a primit pe el zicându-i, Vei putea să te mântuiești de vei fi ascultător și de vei face ceea ce îți voi porunci. A Pavel, toate cele ce îmi vei porunci, părinte, sunt gata să le fac oricând. Și ispitindu-l pre el, Antonie i-a zis, Stai și te roagă la locul acesta până ce voi veni și îți voi aduce ceva ca să lucrezi și-a intrat în peșteră, lăsându-l afară. Și n-a mai ieșit la dânsul toată săptămâna, ci în taină se uita pe o perestruie, privea la el să vadă ce face, și l-a văzut în toată vremea aceea, stătea la un loc nemișcat ziua și noaptea. Apoi ieșind, i-a adus ramuri de finic și muindu-le în apă, a zis lui Pavel, împletește așa, bătrânule, o funie, precum mă vezi pe mine. Și împletea -mi Pavel la acea funie, până la al noulea și-a plătit 15 coți cu mare osteneală. Iar Antonie, văzându-i, a zis, a, n-ai împletit-o bine, despletește-o și iară să o împletești. Și acum era a șaptea zi de când nu-i dăduse lui să guste nimic. Iar Antonie le făcea toate acestea pentru aceea, că doar, doar l-a rizgonit de la sine, pentru că socotea că supărându-se bătrânul se va duce de acolo. Dar dacă l-a văzut că despletea cu mare o sârdie și o steneală punia și iarăși o împletea, și fiind flământ și trecut în vârstă, nu s-a mâhnit, nici s-a tulburat, nici a cârtit, nici s-a mâniat. De aceea lui Antonie i-a fost milă de dânsul și puin soarele i-a zis, Bătrânule, vrei să mănânci puțină pâine? Iar Pavel i-a zis, Cum voi ești tu, părinte, dacă vrei să-mi dai bine, dacă nu... Și s-a umilit părintele Antonie de aceste cuvinte ale lui, cuviosului Pavel, că fiind, nu se grăbea la pâine, ni s-a supus la voința lui. Apoi gustară împreună puțină pâine cu apă și sculându-se au adus mulțumire. De încerca pe Pavel, și în rugăciuni ne-adormind toată noaptea, cântând salmi și făcând multe închinăciuni, iar Pavel în toate s-a arătat răbdător și treaz. Pe când mâncau ei odată, a poruncit Antonie ca Pavel să guste mai multă pâine, fiindu-i milă de el, că era neobișnuit posti mult, iar el i-a zis, Părinte, dacă vei mânca tu mai mult, voi mânca și eu. Iar antonii i-a zis, Mie mi-e destul, pentru că sunt călugăr. a Pavel, Și mie mi-e destul, că voi și eu să mă fac călugăr. Și făcea toate cele ce îi poruncea Antonie. Altă dată i-a poruncit ca să coasă o haină. Și după ce Pavel a cusut-o, i-a zis Antonie, Rău ai cusut-o. S-o și iarăși o, descuși, -o apoi, după ce o cususe, i-a poruncit să o descoasă și iarăși o coasă. Și acestea toate le făcea ca să încerce răbdarea și ascultarea lui. Iar el n-a cârtit cu nimic și cu o sârdie și cu supunere îndeplinea poruncile. Și văzându-l Antonie, iscusit într-o toate, i-a zis, În numele Domnului Isus acum ești călugăr. Și a poruncit ca deoseb să viețuiască, făcându-i chilie departe de sine ca la patru aruncături de piatră. Și petrecea fericitul Pavel aproape de Sfântul Antonie, în chilie deosebită, ostenindu-se ziua și noaptea, în nevoințele călugărești și a luat de la Dumnezeu puterea asupra duhurilor celor necurate ca să le izgonească și să tămăduiască neputințele oamenilor. Altă dată a dus era la Sfântul Antonie pe un tânăr care avea duh necurat foarte cumplit și acesta era unul din voieri întunericului care vulea pe Dumnezeu și a zis Antonie, Lucrul acesta nu este al meu, pentru că n-am luat putere de la Dumnezeu asupra dracilor celor mai mari. ci Pavel, zmeritul, are acest dar. Și-a mers cu dânsul la Pavel zicându-i, Avo, Pavele, izgonește duhul cel necurat din tânărul acesta ca să meargă sănătos la casa sa, lăudând pe Dumnezeu. Iar Pavel i-a zis, dar tu, părinte, de ce nu l-ai izgonit? Răspuns Antonie, Am alt lucru de făcut, și pentru aceea l-am adus la tine. Și lăsând la Pavel pe tânărul cel îndrăcit adus a dus. Iar Pavel rugându-se lui Dumnezeu, a zis dracului, Părintele Antonie îți poruncește ție, diavole să ieși afară din el. Iar diavolul ocărându-l, a răspuns, nu voi ieși în răutățitule și mincinosule, bătrân. Dar Pavel, o jocul în care umbla, îl bătea zicându-i, Ieși afară, că ți-a poruncit Antonie. Iar diavolul nu ieșea și a zis Pavel, Ori tu să ieși, ori eu voi merge și voi spune lui Hristos și te va izgoni. Iar dracuva, jocorind și pe Hristos, zicea, Nu voi ieși. Atunci Pavel s-a mâniat asupra dracului și în miezul zilei când în Egipt soarele arde ca cuptorul Babilonului, s-a sui pe o piatră și sta ca un stâl nemişcat strigând către Hristos și zicând, Iisuse Hristoase, care te-ai răstinit pe cruce în vremea lui Pilat din pont, iată, nu mă voi pogorâ de pe piatra aceasta, chiar de voi muri! Nu voi gusta pâine, nici apă, până ce mă vei auzi și vei izgoni pe dracul din tânărul acela. Acestea zicându-le dracul îndată a început a striga. Voi ieși, voi ieși și nu știu unde voi fugi de la fața ta. Și ieșind s-a făcut un balaur mare ca de 70 de coți și a căzut în Marea Roșie. Așa lui Sfântul Pavel cu zmerenia sa pe diavolul, pentru că pe dracii cei mici îi izgonesc oamenii cei mari în credință, iar pe boierii cei mari drăcești îi biluiesc cei zmeriți ca și Sfântul Pavel. Fericitul Pavel avea și duhul prorociei, pentru că odată intrând în mănăstire, lângă biserică, privind și cunoscând cu ce fel de gând intra fiecare în biserică și fiind vremea vecernii, toți intrau cu fețele luminoase și cu sufletele strălucite, având fiecare pe îngerul păzitor lângă sine. Atunci a văzut un frate mergând în biserică cu fața neagră, cu sufletul întunecat, înconjurat de draci, și fiecare din aceștia îl trăgeau la sine, iar Sfântul Înger Păzitor îl urma trist plângând de departe. Acestea văzându-le, Sfântul s-a mâhnit și foarte se tânguia pentru fratele acela cel pierdut, neintrând nici în biserică din pricina mâhnirii celei mari, ci dea afară plângând. Apoi sfârșindu-se cântarea bisericească, ieșeau frații în același fel în ce chip intraseră și lumina ceea dumnezească strălucea peste ei și a văzut și pe cel care mai înainte era întunecat. Însă acum fața lui era ca de înger și darul Duhului Sfânt îl umbrea împrejur, iar îngerul păzitor, bucurându-se, îl ținea pe el sub aripa lui, dar dracul se tânguia de departe și nu se putea apropia. O schimbare grabnică ca aceasta văzând fericitul, Pavel s-a bucurat și chemându-l, l-a oprit înaintea tuturor, spunându-le cele văzute pentru dânsul. Apoi l-a întrebat de pricina schimbării lui celei grabnice, iar acela văzându-se descoperit, prin Dumnezeiască lumină, a mărturisit pricina înaintea tuturor grăinilor. Eu, zicea el, sunt foarte păcătos, că mi a cheltuit până astăzi în necurăție anii cei mulți ai vieții mele. Iar acum, intrând în biserică, am auzit citindu-se cuvintele Sfântului Proroc Isaia, prin care Dumnezeu a vorbit mai ales când. Spălați-vă și curățiți-vă, le pădați vicleșugurile din inimile voastre, înaintea ochilor mei. Învățați-vă a face bine și de vor fi păcatele voastre ca o ca lână ale voi albi. Acestea auzindu-le eu, m-am umilit cu sufletul, pentru că mi s-a deschis ochii minții și cunoscând anticoloșia și pierzarea, am zis, suspinând în gândul meu către Dumnezeu. Tu ești Dumnezeu care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși și precum ai grăit atunci prin prorocul tău acestea să le săvârșești un mine păcătosul. Căci iată făgăduiesc ca de acum înainte cu ajutorul tău să nu mai fac niciun rău și mă lepă de toate fără de legile și de acum voi sluji ție, stăpâne, cu inimă curată. Însă numai Tu să mă primești pe mine care mă pocăiesc și nu mă lepăda pe mine care cad înaintea Ta, Doamne. Și cu aceste făgăduințe am ieșit din biserică, făgăduind în inima mea ca să nu mai greșesc înaintea Lui Dumnezeu. Acestea, auzindu-le toți cu glază mare, au preamărit pe Dumnezeu, care primește pe toți, cei ce scapă la dânsul cu pocăinței. Astfel, Sfântul Pavel era înainte văzător, pentru că s-a umplut de darul lui Dumnezeu, din cauza zmerenii și a bunătății sale. Cine este așa de primit lui Dumnezeu ca cel fără de răutate? Cei fără de răutate, zice Domnul, și cei drept s-au lipit de mine. Și a viețuit cu viosul în această sfântă petrecere, ani îndelungați și, făcând multe minuni, s-a mutat către Domnul. Acela care era smerit și fără știință pe pământ, acum este mai înțelept în cer decât toți filosofii lumii acesteia și cu înțelepții, cu hieruvimii, vede pe Hristos prin puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că aceasta este înțelepciunea cea dreaptă a ne teme de Dumnezeu și într-o zmerenie a Duhului, într-o nerăutatea a inimii slujindu-i, bine va plăcea Lui. Cu rugăciunile plăcutului Tău, Doamne, zmeritului Pavel, înțelepțește-ne, Doamne, și pre noi spre lucrarea poruncilor Tale, Dă-ne nouă frica Ta, care este începutul înțelepciunii, ca prin frica Ta, bătându-ne de la cel rău, să facem bine și să aflăm milă înaintea Ta în vecii vecilor. Amin.